Säga varmt välkomna tillbaka till Tid för podd och det parodiska och mycket roliga 47 avsnittet. Jag heter Emil och i vanlig ordning så är jag med mig vilka tre andra herrar då? Ja, det var Otto här. Det var Herr Rickard. Och okay, Imabel. Ingen clown, bara herrar. Ja, jag får väl se som en clown ibland. Men <laughs> ja, det är ju inte något speciellt för just det här avsnittet. Men hur är läget med er? Det är bra tror jag. jag. tror att jag håller på att bli förkyld men det är... hoppas jag inte. Jag har lite haft lite ont i halsen under dagen men eh, annars är det faktiskt bra. Det är bra att ha med. Jag har haft en eh, lugn dag på jobbet. Faktiskt. Eh, kört halvdag, mm. kommit hem hunnit städa och greja. och ja, men det... Greja lite också. Ja, det har, blivit, det har blivit en produktiv dag till slut. Mm. Ja. Inte på jobbet utan när du kommer hem. Nej, nej, nej, nej. Sånt som faktiskt betyder någonting. Ja. Det känns bra. Mm. <laughs> nej, men jag ja, det, det är varken eller Det, är liksom, det flyter på bara. Sjönt att du kommer ur januari. Det är härre februari istället. Så det känns optimistiskt. Mm. Um, nyår för Rickard. Ja, det är nyår februari. Ja, det har jag aldrig hört den förut. Den var nu... ja, ja, i förhållande till januari så är allting bra i och för sig. Men då kommer februari efter och bara smiter in efter. Men januari är ju å andra sidan 0 av 10 så det är ju bättre än 5 av 10 i alla fall. Jag har dragit tillbaka det där statementet. Jag håller inte med om det längre. Det gör ju inte. Nej, men får stå för det. Nej, tyvärr. Jag upplevde 0 av 10 dagen nya nyårsafton och då, det vill jag aldrig uppleva igen. <laughs> Nej, det är sant. <laughs> oj, oj, oj. Hur mår du i axeln förresten? Nej, men vad fan slutar? <laughs> Grejen var att jag... Ja, jag var ute i fredet. Så jag ramlade och slog axeln. Och när jag, när jag tittade upp och hade ont i tänkt, du känner jag mig som Pierce Brosnan. Och då berättade jag det för otto oh. Och då... Ja. Yeah. Nu var bollen i rullning. Så. Nu var bollen i rullning. Sen... Sen inser du att det inte spelar någon roll. Nej, det spelar ingen roll det påverkar, alltså. inte. Nej, det påverkar något. Det påverkar inte så mycket. Tänk, tänk, dig i, tänk dig i ditt liv just nu, hur mycket det påverkar dig. Och så inser du att det faktiskt gör lite ont. Sen tittar du på Skyfall och säger att det är liksom. Ja, det påverkar inte. Då får vi se vad du säger. Tycker du borde ha en specialpodd om axelskador? Bonds axelskador. Ja. Och hur är det med Emil då? Nej, men det är bra. Lite, lite mycket, mycket att göra. Känner att jag inte riktigt hinner, hinner, hinner bli utvilad? hinner sova om nätterna, hinner göra allt det där som man borde göra men annars det är bra håller igång så det är skönt jag gillar att du inte nämnde att du har fått en lägenhet ja, fått och fått och det är ja, ja. Ja, sånt som händer ja, sånt som händer ja, nej, men jag ska flytta om några veckor är det väl tänkt ja, då inte inte flen tillräckligt stort för dig längre tyvärr inte, jag kände att jag måste flytta till något större så jag hade tänkt att flytta till Oxelösund <laughs> <laughs> det är perfekt så blev det finnspång istället, det var ju tråkigt. Ja, vi älskar alla våra lyssnare även om ni råkar bodar. där. Gör vi verkligen det? Ja, vi har ju olika åsikter om det, kanske. Ja. Dagens avsnitt. Ja. Vi ska ta och snacka lite om parodier har vi tänkt. Så allt det roliga och parodiska som har skett om, om James Bond. Så det har helt enkelt blivit tid för parodi och blasfemi- Och, ja, härligt. Kul att, få, kul att få snacka parodier. Ja, för det finns ju en uppsjö verkligen. Alltså, eller det går säkert att hitta hur mycket som helst. Men det finns ju några mer solklara än andra, om man säger så. Exakt, bara i hela parodi, parodier på spionfilmer och parodier på Bond. Bara liksom sådana renodlade filmer finns det mycket som helst. Ska man sen bara ta enskilda scener i olika i filmer som inte är parodier eller i tv-serier så blir det hur mycket som helst. Eh, men vad är det som gör en bra parodi då? Pratar vi generellt eller just en bondparodi? Bondparodi eh. antar jag, eller? Ja, generellt tänkte jag. bara. Men eh, tolka som du vill. Det är ju någonting med att det, det är, en parodi måste ju göras med kärlek för det första. För det finns ju så mycket parodier som bara görs bara för att. Mm. Och mest blir. Om vi ser de liksom senaste tio åren när det, det pumpas ut det, vad heter alla? Superhero movie. Och det. Ja, ni vet vilken typ av parodi jag menar. Mm. Det är ju inte så festligt, alltså. Det är mest plumpt. Det, det känns som att det finns ingen genuin kärlek till det de parodierar. Och då tappar man en ganska stor del av av grejen, tycker jag. Ja, jo, så, är det. så är det Jag tror att det är viktigt att eh, de som ändå gör det kommer med idén brinner för och gillar liksom det de ska parodera originalet, om man säger så. Det tror jag är väldigt viktigt och det ja, tycker jag är ganska tydligt i de parodierna vi ska prata om här, i alla fall några av dem, att de som har gjort det och ligger bakom dem faktiskt ja, gillar och älskar i vissa fall Bond och Bond-serien. Ja, men jag jag kan bara stämma in i det. Det är viktigt att det görs med kärlek och att de som gör parodierna tycker om det och därmed också faktiskt är kunniga inom det. Så att man vet, ja, man vet vad det är man har att göra med. Man vet man kan sitt objekt som man ska paro parodiera. Det är på något sätt en grundsten för alla parodier tycker jag. Ja, det blir lite för uppenbart också när det blir för mycket parodi på ett sätt. Att man tar liksom allting av det man paroderar och gör en twist på det. Att det blir liksom... Det måste ju finnas originella idéer också för att en parodi ska kännas intressant. För annars blir det ju bara som att man har snott en annan film och bara gjort något fånigt av det. Mm. Att det måste finnas någon originalitet, originalitet i grunden. Uh, och det kommer vi väl till med vissa filmer Varför vissa kanske funkar och andra inte Ja exakt, det är ju allt enklare att göra En parodi på liksom Spionsgenren, agentgenren Än vad det är att göra på en Just specifika Bondfilmer Eftersom att agentgenren, även om Bond har eh, Som liksom symboliserar Hela den genren i Sverige Ändå finns ju ändå lite mer Att ta på i det utrymmet Så om man liksom kan ta ett perspektiv På hela genren och göra någonting med det Så är det Roligare egentligen Men annars En parodi måste ju också ha en En förståelse för vad som gör originalet bra Och kan se det roliga i det Måste ju kunna särskåda konceptet liksom och springa iväg med det Och samtidigt använda Vad allmänhetens syn på just den här filmserien eller filmgenren är Och köra med det också Det måste ju alltid finnas en liten rolig vinkel som de måste kunna hitta och ja, men med Bond är det ju uppenbart- att det finns en hel del mycket absurda grejer- om man kan göra närvar av till exempel- men då måste man veta också- hur gör vi närvar av det- och vad är det, som är, vad är det som kan bli potentiellt roligt. Så det är som du säger- det är en förståelse som är jätteviktig. Ja, och det, men det kommer vi ju se- på det, det är lite de filmerna som vi kommer in på sen kanske. Eh, eller ja, det kommer vi göra- alltså som Austin Powers till exempel. Eh, det är ju- kanske en av de mest solklara bondparodierna men det är ju egentligen inte, det är ju inte en renodlad bondparodi den parodierar ju hela 60-talsspion estetiken och det är därför det funkar för att det, det blir ju bara lite splash av bondparodi mellanåt. Ja, funkar kan vi ju komma tillbaka till. Ja, ah, men. Okay. <laughs> men, nej, men. Håller med ändå. Den, den är ju, om vi ska säga det, den är ju en parodi i stort sett på ett helt årtionde. Ja, ah, 60-talet liksom. Ja, exakt. Så det är det är inte... det. Men det var något som jag tänkte på, som jag helt tappade tanken på. Just det. Och det gäller humor överlag, men just det med att man inte bara slår in öppna dörrar, och då har ju lite att göra med att man faktiskt måste känna till det man gör att man inte bara, man, man tar inte bara det mest uppenbara med en bluefell som sitter och klappar en katt och så gör man någon, en parodi på dead. det så finns det något, något intressant i någon form av vinkel eller någonting som gör att man även som man själv som bondfan kanske inte riktigt har tänkt på och därför så blir det kul man blir överraskad, det finns ett överraskningsmoment ja. jag tycker att jag har vad det här ni gjorde, ja, men det här har jag aldrig jag tänkt på Nej precis, att det, tar man det som är allt för uppenbart så blir det inte kul Nej. Nej. Komedi, komedi och humor kommer ju ofta från det oväntade mm. ja, ja. så att det är ju det måste ju finnas en smarthet i parodier det är ju mm. därför de här ja, vad heter alla för jag kommer bara, nu kommer jag upp superhero movie i huvudet vad heter alla, ni vet ja, ja. epic movie eh, Ja. vampire movie och allt det där disaster movie mm. alltså det blir ju inte kul för att det finns ingen liksom eh, ja det finns ingen... Värme. Verb. Ja, men, det, nej, men också att det finns... Allt de prioriterar är så himla uppenbart. Så att det blir så här... Ha. Nu har jag bara sett en av dem där, men går inte de också väldigt mycket på uh, liksom på chocken? Att det bara ska vara chockhumor också? Jo, det gör de också. Det är det som är det liksom plumpa lite... Ja. Mm. Men det är lite samma sak som med dåliga filmer överlag. Jag kan ju tycka att det är roligt att se en film där filmskaparna i bara har försökt göra en bra film när allting har fallit, än de som faktiskt försökt göra en dålig film typ Sharknado eller Epic Movie, där de medvetet ja. går in och säger, nu skriver jag en dålig film utan förståelse för vad som är en dålig film egentligen då är det roligt att se en film typ som The Room, där alla har varit som, eller en av dem i alla fall förklarat att det skulle bli en bra film <laughs> eh, och så blev det inte det ja, vi tar ju The Room i den här podden så spännande, men det är liksom samma sak med parodier, man måste förstå och ha en ärlig tanke bakom för att det ska bli roligt. För det finns ju mycket som man har sett med just Blofeldt och Klappa katten. Som inte är liksom, de gör egentligen bara det. Och så tycker de att ja men det är ju kul. Nej det är ju inte alls roligt för det har ju liksom gjorts i filmerna redan. Mm. Och där var det inte kul och då blir det inte kul om ni gör exakt samma sak igen. Exakt. Det är ju bara liksom visa vad som har gjorts förut. <laughs> det, blir liksom inget, det finns ju inget roligt i det i sig. Men vad det är det just med Bond som gör att det blir intressant för att... Ja, som gör att det blir ett bra föremål för att parodera? Det är ju just den här grejen att bondfilmerna, inte alla, men många har ju liksom en fot i verkligheten och en fot i fantasin. Många har ja, lite mer av foten i fantasin och andra lite mindre, men jag tror att det finns, det finns mycket parodivänligt material i, i bondfilmerna. filmerna ehm, Som gör att det... ja väldigt tacksamt att, att parodera och liksom dra det ännu ett liksom steg till än vad de gör i, i filmerna. Så det är nog i grund och botten det skulle jag säga, att det finns en en, ja, en, en, en fot i fantasin och en fot i verkligheten egentligen som man kan ta av. Jag skulle vilja eh, hoppa på något som Emanuel som du sa för några minuter sedan. Det är med att det är eh... Det finns någon sorts, eh, hos allmänheten finns en uppfattning om vad en bondfilm är. Och den behöver inte alltid stämma. Men så länge det finns en uppfattning om vad en bondfilm är och bör vara. Eh, och det kommer från att det finns så många filmer. Så att det, det finns mycket genomgående tema i bondfilmerna. Eh, och därför är det också lätt att göra parodi på bond för att det är så otroligt... Eh, många som har sett en bondfilm. så nästan alla kan på något sätt relatera till en bond -parodi. och eftersom film bond är så himla stor och på så länge så det, har ni också många fans och även då många fans bland filmskapare så att det finns liksom båda jag tror att det finns ett stort intresse för den här typen av parodier från, både, från båda håll både filmskapare och publik det där är ju intressant. Och om 20 år kanske, då får vi kanske se en bond fast med Craig som Bond. Så det är bara någon stor muskulös snubbe som glider omkring i lite för små shorts. <laughs> ja. ja Why not? Ja. Tok blond liksom. Ja, det är ju något sånt. Och det är ju också att eftersom att Bond har hållit på så pass länge så inkluderar det så pass många olika människor. Och med Bond, jag tror jag har om någon annan gång, så ju sällan all, Alltså allmänheten har ju sällan Ett helhetsbegrepp på serien Utan det är snarare enskilda scener Karaktärer I vissa fall till och med bara bilder Jag menar, kvinnan som är målad guld I Goldfinger, alla vet ju Alla känner igen den sekvensen Samma sak med Goldfinger och, Ja men Bonds introduktionsscen Eftersom alla känner till det har alla någonting gemensamt Och i och med att alla har någonting gemensamt Är det enkelt att skämta om Och då blir det enkelt också att Gör, att Väva in det i andra sammanhang Och eh, Det är också en lite svår balans Att gå på kanske att Vad är en referens och vad är en parodi Och eh, Det finns otroligt många bondreferenser Och väldigt få bondparodier Men just det är kanske något vi kommer att prata lite senare på Varför det är så Men just att det är Så pass många ikoniska element i de här filmerna Gör ju det väldigt tacksamt Ja det finns ju många gemensamma nämnare också Som ni sa att det är liksom varje film har en titelsekvens, ofta med halvnakna silhuetter. Gun barrel-sekvensen kan man alltid göra något kul av, det är alltid med i varje film, nästan. Och ja, jag tycker det är, det är som ni säger, det finns många ikoniska scener och många gemensamma nämnare också. Det, finns ju, det är ju tacksamt att parodera Bond eftersom de är så pass många filmer. Ikoniska sätt, vulkanen. Exakt, exakt. Mm. Ikoniska bilar, allt, alltså varje del av filmen har någonting ikoniskt Ikoniska skurkar, ikoniska kvinnor, ikoniska låtar. Ja vi har allt liksom. Men är ju mer extravagant är det enklare är det att göra en parodi på också. Men det kommer ju vara mega svårt att göra en parodi på. Ja, men typ Quantum of Solace, eller Spectre som egentligen är rätt småskaliga filmer. Men alltså, det är jätteenkelt att göra en parodi på Dina Day. Ja, eller Moonraker. Så menar, ju mer du trissar upp originalet, desto enklare blir det för imitatörer att göra någonting liknande med väg med och göra någonting kul av det. Ja, så är det ju. Eh, och eh, finns det då någon, någon gemensam nämnare eller kännetecken från de bombparodierna som existerar? Det är väl just, ja. Om man tänker rent stort så är det ju att. Mm, att använda Bond som fenomen, att använda det just ikoniska. Inte just att, det finns ingen parodi som gör parodi på en Bondfilm från ruta 1 till sista rutan. Men att snarare använda de här ikoniska elementen och uppfattningarna av allmänheten. Och använda någonting med det. Och det är väl just det som kännetecknar med en typ av Austin Powers. I tanke på att karaktärerna av The Powers skiljer sig väldigt mycket från vem James Bond är på alla sätt och vis. Men det finns den underfundiga humor, det finns de här tjejerna, det finns namnen och allt det där Så att det är det som funkar. Ja, det var det jag tänkte på också. Att, alltså, det är ju egentligen väldigt sällan som huvudkaraktären i parodin är liksom motsvarande James Bond- utan den som på något sätt Ska likna karaktärens Bond är ofta en biroll ja, Oftast tar man ju med Bonds sexualitet Och spelar över den något Något, något. <laughs> ja. <laughs> ja. Men här över på någonting ändå Det är säga att det är svårt att göra parodi På karaktären Bond Men hans olika karaktärsdrag Trissas upp ja. För Bond som karaktär Är ju som vi vet i alla fall En rätt anonym person det är de händelserna runt om någon som definierar hans karaktär och plocka in vad in Bond där i Bondfilmen och sätta honom i ett annat kontext gör att det kanske faller lite platt. Så är det väl överlag tänker jag med när man ska göra parodier på antingen om det är en karaktär eller en verklig person då tar man någonting och sen trissar man upp det ordentligt bara man ska imitera någon då tar man No, någon liten detalj de har i sitt språk- och så överdriver man det- eller om det är ja, ett karaktärsdrag eller vad det, vad det nu är för någonting. Man gör ju ofta så att man tar det- och så drar man upp det till 5000. Ja, ofta om, om Bond dyker upp som- bara en bara liten cameo-roll- i någon annan komedifilm- bara som en liten referens- så är det ju alltid, väldigt ofta- någon som pratar på extremt bred skotska- till exempel- ja. Bara för att hamra in den grejen liksom. Ja, kommit höjt i ögonbryn, vit smoking, martini i ena handen. Då, då, då vet ju alla som tittar direkt vem de åsyftar på. Ja, men, det, men därför tänker jag att Pierce Brosnan måste vara extremt svår om man ska ta hans bond och försöka parodiera den. För med Craig's bond så finns ju någonting extremt där med fysiken som man kan övergiva. Men, men med mm. Brosnan finns ju ingenting som sticker ut som man kan ta på. <laughs> Nej, sant. sant. Faktiskt. Uh, det är väl den snörpande munnen då möjligtvis. Ja, att han alltid smakar på orden hela tiden. <laughs> <laughs> Hans pain face möjligtvis. Då Do, uh, oh, oh. Bond är bara att sätta ett hörn med 700 sig i munnen så uh, får vi någonting. Men... Ja. Och en jävligt sur uppsyn över rummet. Ja, också. exakt. Att du skulle ha sur uppstötning. <laughs> <laughs> ja, exakt. Hos publiken kanske. <laughs> ja. Nej, men det gäller ju hit hitta någonting som publiken direkt nappar på. Ja. Och då är det som sagt bred skotska eller högt ögonbryn så är de flesta med på banan. Mm. Mm. Jo, så är, det. Så är det. Men jag tänker, kan bondparadier vara skadlig för bondfranchisen på sikt? Eller rent allmänt, bondparadier har funnits väldigt länge, men kan det skada egenvärdet i karaktären och i franchisen? Nej. Jag har svårt att se det, alltså. Nu när bond är så... Alltså... Det är, ju, det är ändå en så känd serie får man ju säga. Ja, ja det kan man säga. <laughs> och så, så väldigt, väldigt omtyckt. Så att jag tror att publiken ändå ser Bond för vad det är. Och parodierna för vad det är. De flesta i alla fall. Det är ju inte någon som går och ser Austin Powers och säger Nej, jag kan aldrig se en Bond-film igen. för fan. Jag tvivlar på det i alla fall. För det är ju lite intressant. För där har ju ändå producenterna sagt på senare att Austin Powers... Förstörde Bond på, Inte förstörde, att de, de Förstörde lite vad Bondfilmerna var i 90-talet I och med att de liksom gjorde narr av så många aspekter Och att därför var de tvungen att gå tillbaka Till det mer seriösa Fast det hade de ju behövt göra ändå tycker jag Alltså det, det gjorde de ju bra själva att förstöra serien Så att det var inte, ja, var inte direkt Austin Powers vill Det känns ju konstigt att skylla på en parodi Att det är liksom en parodi ja. Som gör att de vaknar upp och tänker Oj vi måste göra någonting annat Men att de ens tänker det de tänker gångerna säger kanske en del av vilken inflytelse hur inflytelserika de filmerna faktiskt var så på 90-talet ja och det känns ju konstigt att liksom säga det, att Austin Powers liksom, det var väl Goldmember som kom 2002 tror jag ja. um, att den förstörde för serien medan de själva släppte Diana Another Day samma mm. Så de får ju liksom ta sig i kragen lite själva innan de börjar titta på andra och snegl. Det känns lite konstigt. Jo men jag tänkte lite på det. Jag tror att, att det förstördes hade nog mer att göra med den typen av filmer de släppte. För ja. vi skämtade lite innan, innan på den här om att vi ska snacka om parodier och då ska vi snacka om Die Another dig" Men <laughs> ja. tar man vad Die Another Day är så är ju Ja, det skulle ganska lätt kunna tweakas till att bli en parodi med allt det ja. sjuka smär där. Och det är klart, när det samtidigt som Austin Powers så tar man ju ner bond på alltså under marken. Ja. Ja. Men alltså hade, hade Austin Powers kommit samma år som Casino Real, så då är det ju svårt att dra de parallellerna mellan just parodin och vad vi faktiskt ser. Men när filmen är lika löjlig den så... ja det är svårt att, att värja sig mot... Liksom, det är svårt att, svårt att inte se likheterna i liksom, en parodi och där Diana Day på det ja. sättet. Ja, exakt. Ja, men alltså, jag tror inte att Bond-serien får liksom inte vara eh, självhärmande och för självmedveten. Alltså, om de nya bond som kommer nu börjar snegla för mycket på hur det ser ut förr då är de dödsdömda, oavsett hur mycket parodier som kommer runt omkring. För att så fort de börjar härma sig själva så blir det en sorts parodiering av dem själva. Mm. Och det är det som är farligt med den här liksom, nostalgin tro, nostalgi och retro vurmen i bond att de inte riktigt vågar tro på att utveckla Bondsgen till något nytt utan hela tiden tror att de måste titta bakåt. Mm. Och där gör de ju det jag pratar om: att liksom bara sitta, ta tillbaka liksom Blowfelt Stroke, äh, klappa på en katt. Liksom. Ja. Eller att ta tillbaka DB5-man och inte göra något nytt med den utan bara här är den. Ja, nu ska ni gilla det här för det är Bond. Liksom. Det, är ju, blir ju liksom inte, det är ju som du säger: det blir ju inte bra. De tänker ju inte nytt på det sättet. Nej, precis. Och det jag menar. Hade Austin Powers inte kommit- och så hade de valt att- men vad bra, då kan vi göra- fortsätta göra en sån där stor- en vulkan och- någon megalomaniak-skurk. Alltså det, det hade ju inte funkat ändå. Så att, det är lätt att skylla på- Austin Powers liksom. Då kan man ju lika gärna skylla på- eller skylla på, men då kan man ju lika gärna se- att Born var en av dem som- fick dem att ändra sig liksom. Lika mycket som att Austin Powers- släppte parodier i så fall. Mm. Eftersom det var ju en minst lika stor påverkan Om inte större ja, absolut. Nej men alltså det är ju som sagt vad Jag tycker det är, det är ändå Det finns ju mycket saker som Som är liksom med i parodier Ändå som Liksom gemensamma nämnare även där Att det ska vara liksom som du sa Höjda ögonbryn, smoking ofta Stora sets, mycket gadgets de är Mycket fokus på gadgets i, I De flesta parodierna i alla fall mm. Ska vi ta och snacka film? Japs. Nej men vi har ju sett lite blandat här, vissa har sett några filmer och vissa har inte sett andra filmer men vi kan väl börja med det som jag tror att vi alla har sett nämligen Austin Powers och som är det som vi har prata mest om hittills. Jag har faktiskt till och med spelat lite musik från Austin Powers i musikavsnitt här mm. tidigare. Ja, just det. <laughs> och då har det ändå bondsnott från Austin Powers. Så att det ju... Ja, den är fortfarande lika absurd. Alltså. Ja, den är ju märklig faktiskt. Men det är, det är rätt intressant eh, faktiskt hur hur viktig musiken i en bondparodi är för att det ska kännas bond mm. Så är det ju. Och det, ja, det är hela spionsoundet också såklart. Men... Bond är ju liksom det, det, det soundet inom den genren liksom, som, ja. som Star Wars har blivit det nya sci-fi-soundet. liksom Att det är rymdopra ja. över det. Liksom, och Morricone har skapat western-soundet. Liksom. Det finns ju ingen som, eller väldigt få som lägger in liksom typisk eh, klassisk musik i en western-film. Om man vill göra ett ja. western-sound nu till exempel. Nej. Så att, nej, det är väldigt viktigt med musiken. Och det visar ju egentligen på, tycker jag, hur viktig musiken är i... <laughs> nu ska vi inte gå in på det Monon. Men <laughs> hur viktig musiken är i bondfilmerna också egentligen. För då känner man att det är en bondfilm Lika mycket som man känner att det är en bondparodi. Men tillbaka på Austin Powers. Ja. ja, men de här... Det här är ju klassiska parodier. Ja. När den första dök upp. International Man of Mystery. O, oh, ja. den gick varm i vos spelaren kan jag säga. Ja. Gud, för det kan till och med vara så att jag såg den här egentligen innan jag blev bondfan till och med. Eh, jag tycker att eh, i alla fall det första Austin Powers-filmen gör så bra är att den just håller balansen väldigt snyggt med att ha någon sorts originalitet och sen plocka in ja, referenser och parodier på. En salig blandning av 60-tals estetik och karaktärer och Austin Powers själv är ju inte James Bond egentligen Nej, exakt. Eh, han är mer någon eh, parodi på den allmänna sexgalne brittiska mannen liksom ja, men just att Austin Powers är ju det är ju parodiernas parodi när det kommer till Bond-filmerna jag menar den sätter ju snarare mer ...pulls på... ...vad Casino Real från 1967 var. Ja. De två delar ju mer likheter på ett sätt... ...rent visuellt och stilmässigt... ...än vad Bond-filmer och Austin Powers gör. Men... ...Austin Powers-filmer blev ju väldigt... ...stora väldigt snabbt. Jag menar, första filmen drog in typ 67 miljoner dollar... ...och andra filmen drog in 300 miljoner dollar. Och det innebar att... ...väldigt många människor såg dem. Och... Som du sa, Rickard, du kanske såg det här innan du såg din bondfilm Och det tror jag har format många syn på Bond. Ja. För jag menar, Austin powers filmen de rullar ju fortfarande ofta på TV. Jag menar, ja, det det. på typ sexan, kanske TV6, där rullar den ju kanske en gång ja. varannan månad, första filmen. Och menar, det gör ju att folk som inte har sett så många bond sett någon Bond-film någon gång, tror att så här är Bond. För oftast när den marknadsför Austin Powers så säger de, nämner mm. de gärna Bond i sammanhanget. Och det är väl det liksom som Austin Powers har gjort- att det har förändrat många syn på Bond. Det har inte förstört bondfilmerna, men det har ändrat- eller förhöjt vissas redan fördoms, fördomsfulla syn på Bond. Ja, det blir väldigt spe speciellt när de tar aspekter- framförallt från 60-tals bondfilmerna. Mm. Alltså detaljer eller lite scener- och verkligen gör dem absurda- mm så tar ju det ud, på något sätt lite udden av originalet det, det, det är lite svårt att sitta och titta på Donald Pressens blowfelt <laughs> för att Dr. Evil är nästan en karbonkopia mm. ja. fast sjuk i huvudet liksom. ja alltså jag, jag hade inte sett eh, någon sin Powers film sedan jag var typ tio år kanske oj ja. Så jag tog och kollade om de två första nu i, nu i helgen. Och första filmen tycker jag väl är, ja men den är helt okej. Okay. Det är inte riktigt min typ av humor, det är lite, jag tycker de går lite för extremt och lite för over the top, Men jag tycker ändå det finns roliga bitar. Och framförallt så tycker jag att de grejerna de väljer att parodera funkar väldigt väl de har valt väldigt bra saker att ta in och eh, driva med jag tycker väl kanske personligen att det kanske är mer än någonting som eh, kanske funkar i en sketch snarare än som en lång film för jag, det blir lite för mycket till slut men jag tycker ändå att det funkar första filmen är helt okej, okay, sen såg jag andra filmen och ja men det håller jag med om alltså det det, det gick snabbt ut för ordentligt alltså det är det är, alltså, jag, jag överdriver inte oh. nu, men Spyro's Shaggy är en av de sämsta filmer jag någonsin har sett. Oj. oj. Då, då står du inte ser Goldmember. <laughs> Nej. <laughs> Den är ännu sämre. Den är hemsk. Det är. Det är. Alltså de. Det är som att de tömmer allting om nu ska snacka, börja med bondelementet bond i det hela så är det som att de tömmer allting så de kan parodera i första filmen och sen här ja. så blir det inte lika mycket bondparody utan de bara fortsätter att spinna vidare på det på de karaktärerna som de har och gör någonting eget. Men det är ju... Humorn går ju ut för stupet. Det är ju bara tjockis och humor Det är humor för, för femåringar och det är så jävla då Den får... Åsa Nisse, welcome to knuholt Han står som ett jävla mästerverk och <laughs> sen goldmember nu, nu staplar vi mästerverken på varandra, först The Room och nu Åsa Nisse ja nej men alltså, jag, jag, jag tyckte verkligen den här filmen var katastrof den får, den får ett litet pluskanten för att de hade med en apernas planetreferens va? va, va, va, va, va, va vilken då, va, vilken Jag har jag missat den? Va? Va? Ja, antagligen <laughs> ja, den, den, är ganska, den är ganska uppenbar, men när han snackar om när han åker tillbaka i när han åker tillbaka i tiden så träffar han den här tjejen som jag inte missnamnet på och ska berätta om framtiden här och så säger han att framtiden, framtiden styrs av Damn Dirty Apes. Ja. <laughs> ja, roligt. Ja. Uh. Uh, men alltså, för första filmen, den tycker jag är ro Liksom genuint rolig. Men jag har ju också otroligt mycket nostalgi till den filmen. Så det kan ju vara att man är lite skadad. Men jag håller med dig precis, Jenveld, att det som de har valt att parodiera fungerar faktiskt väldigt, väldigt bra. De har liksom tagit rätt saker. Och det är ju också små grejer att. Dock det är just medhjälpare heter Random Task. Ja, det är väldigt roligt. <laughs> ja, och att. Mustafa som, som åker ner i, genom stolen i, ska bli bränd att han inte dör av det alltså sådana liksom det är faktiskt väldigt roligt <laughs> och sen håller jag, med, jag, jag, jag jag vet inte om jag tycker att det är världens sämsta film Spy och men jag håller med om att den inte är bra i alla fall att den, just det där precis, de gör precis fel så som man ska göra en uppföljare så är jag rätt nu. Eh, Skitande. Eh, att de tar inte, de, de slänger inte in några nya referenser. De bara plockar exakt samma karaktärer och bara drar dem i kvadrat. Och så blir det bara, det är samma skämt igen. Och det är inte kul. Jag Det stora problemet med Mike Myers som man alltid har haft är att han aldrig vet när han ska sluta. Men det är alltid, han har alltid dragit något för långt. Jag menar, Wayne's World, det var en rolig sketch. Eller sketcher på Saturday Night Live på 80-talet. Men så gjorde den filmen. Akta vad du säger nu! Akta du vad du säger nu. Första filmen är hysteriskt rolig. Det. Ja, första filmen är rolig. Den är, det går inte till Den håller. Ja, jag vet, den är svinkul Så gör en tvåan. Och tvåan är som. ja Den är bra, men behöver den finnas? Nej, verkligen inte. Nej. Sen gör en första Austin Powers. Den är också kul han andra, Det behöver inte heller finnas, tredje verkligen inte Och sen, nu är hans karriär död För att han har mjölkat samma skämt i 25 år <laughs> Och menar Ja det är sant Och han vet ju, han är ju uppenbarligen En bra komiker Och han vet ju om vad han ska ha parodi på Han är kunnig genom väldigt mycket Och han uppenbarligen älskar ju Bond menar, Han har ju sagt det själv växt upp med Bondfilmer och han hade jättegoda minnen Från när han satt och tittade på den när han var liten Med sina föräldrar och allt det där och Det märks i första filmen för den är gjord med en sån underfundighet. Han tar bondmentaliteten och placerar i nytt sammanhang. Och samtidigt visar den världen hans föräldrar levde i. Och den världen han såg när han var liten. Men sen kommer andra och tredje filmen och fortsätter på samma bana. Men där är han så mycket in i sig själv istället. Att han tappar allt vad karaktärer heter och handlingheter och allt. Och då är han bara inne för skämten helt enkelt. Och det är skämt utan uppbyggnad. Ja, det känns som att han tömde alla idéer som man hade i första filmen. Han har gått och funderat på det här hur ska man göra en bombparodi 15 år. Och så gjorde han en film och fick med allt det han ville ha. Och allt, alla, alla saker som de refererat till funkar verkligen. Och sen så skulle det komma en till film, man hade inga idéer alls Så då kom det in en fet skottes runt Prutta istället <laughs> väldigt, bra väldigt bra beskrivning faktiskt Åh <laughs> <laughs> oh, herregud Och jag verkligen avskyr Inledningssekvensen i Goldmember För där är det verkligen att Mike Myers hö Höjer upp sig själv på en platå. Det är en liksom en action -scen. Och sen händer det lite grejer När det händer en helikopter som sprängs Någon biljart, det liksom, ja, men det funkar och sen vänder sig Austin Powers mot kameran och så är det Tom Cruise som spelar Austin Powers. I Austin Pussy. Ja, exakt. Och sen är det Steven Spielberg som är regissören. Och det som, ja han jämför sig med de här. Och det som, bara för att han kan plocka in dem, plockar han in dem och alla är liksom inne på det äckliga skämtet. Och det, jag får dålig smak i munnen och det är filmen hårt på i fyra minuter. Det är hybris. Ja, det är verkligen hybris. Jag tycker det är, Jag gillar ju, som du, som du sa, Rickard, att de har ändå mm. valt rätt saker att parodera. I mesta dels i alla fall. Jag tycker ju introduktionen har de ju... När han säger, allow myself to introduce... Myself. Det är ju liksom en, det är en bra twist på det Att han inte bara säger så här Powers, Austin Powers För det hade ju inte varit kul oh. Men att det, det blir så tafatt när han ska introducera sig själv Så det blir, tappar all jävla coolhet liksom. Så det, det är en rolig twist tycker jag Sen gillar jag också de flesta av eh, De roliga namnen, I wanna hump a Och A lot of vagina och sånt Det tycker jag är, oh. det är min barnsliga humor som Ligger bra till, Chagwell eller vad hon heter oh, jag vet det. Felicity Shagwell, den är det är fantastiskt själsiktig liksom Holy Goodhead Felicity Shagwell det är liksom så här vad fan svårt att veta vad som är bond och vad som är parodi egentligen. Ja. <laughs> alltså, det finns men det finns vissa väldigt roliga. Jag kommer på ett enda ett skämt som jag faktiskt kommer ihåg från Despair som jag tyckte var roligt. Hur var hon, hon karaktären som ska vara vara Irma Bund. Precis mm. Hon som skriker. Mm. Ja exakt. Sen när de åker tillbaka i tiden så ser man först- han, han andra stubben med ögonlappen. Just det. Mm. Och då har han blivit jätteung- och han säger, Åh, vad fantastiskt du ser ut. Och sen ser, ser, hon, ser han Irma Bunt- och då är, då är hon exakt lika gammal och ser likadan. <laughs> <laughs> ja, det är faktiskt väldigt kul. <laughs> ja, det är roligt. Jag tycker också det är roligt- när han träffar hon är ryska-agenten. Do you know how we keep warm in Russia? I can imagine. We play chess <laughs> I wrong. Det är också väldigt roligt när det bara är st straightforward liksom. Jag gillar det. När det inte är så mycket krusiduller. Men det är rätt kul ändå att det liksom, en sån karaktär som liksom det har funnits två distinkta rödhåriga kvinnor i Bond-serien och det paroderas. Det är ändå rätt kul tycker jag. Ja, självklart. Mm. Det, jag är här, mm. det är en rolig grej om man ser så här. Ja, men, inte fan kommer de parodera en sak som bara är med i två av 24 filmer liksom. men det gör de ju. Det är det är faktiskt väldigt roligt. Ja, och det det är liksom, där är det ändå roligt för att där är det gjort med kärlek. Sen i goal members så är det uppenbart att alla bara gör det för pengarna. Så är det. Och sen så är det lite roligt att det handling members handling är typ spöktrs handling Ja, det, det, det är oh, mycket oh, märkligt. De var spöktr två på bollen. ja <laughs> det, det, det är ju faktiskt det, ja, det kunde ah, fan. Åh, oh, det är så jävla konstigt att det är ju det. Ja. Att, att Powers och Doctor Evil är bröder. Är bröder, har då förstår man hur dåliga jävla spekter där. är. Alltså, storymässigt. Ja. Ja, när de lånar från den sämsta Austin Powers-filmen. När ja, de lånar av en parodi, det ska man ju inte göra om man inte vill förstöra serien. Go Goldmember alltså sämre än The Jaha, ja. Åh, oh, herregud. Med råge. Ja, det, det tycker jag med. Alltså, jag... Det... Goldman har jag faktiskt inte sett för podden. Det var jättelänge sedan jag såg den så jag ska faktiskt hålla tyst om den. Jag uttalar mig ändå. Ja, jag, hade, jag hade faktiskt tänkt att se alla tre men efter The Sparrow Shining nej, nej jag, nej. jag ställer in. <laughs> jag pallar inte med. Du kommer inte tjäna någonting på att se Goldman. Men ditt liv kommer möjligtvis bli lite sämre på att se den här filmen. Ja, men, ja, det var så sen efter The Sparrow Jag kände verkligen jag har tappat 20 IQ-poäng av att se de här filmen. Ja. Alltså. <laughs> det gör ju inte så mycket för det du har ju fan 180 ändå så det är ju kört så du har lite över ändå du kanske borde komma ner på vår nivå och titta på vår goldmember också nu kommer det kommer sluta med att Emil, om han fortsätter kolla om man kollar Goldberg, han kollar goldmember kommer kanske tycka om dad till slut eller där kommer ändra om er där liksom... du bara, jag gillar J.W. Pepper jag tycker han är bra jag tycker på riktigt att Casino Real 67 Är bättre än Goldmember Det är liksom ingen tvekan av den sorten saken Jag tycker Goldmember är riktigt, riktigt usel Ja, herregud Ja, jag kan, ja baserat på hur Usel det spyr, jag tycker Det är med är Och om Goldmember ska vara snäppet sämre Så ja, jag kan fullt Fullt se det Casino Real 67 är ju Den har den gjort så lite Vad Bond var särskilt på 60-talet Den hade ju förmånen att göra När bon var som störst Och då är det ju ändå roligt Och där var det ändå många som hade talang Som var med och gjorde den också så att, Även om filmen är väldigt splittrad Så är ju de enskilda sekvenserna faktiskt väldigt roliga Ja, Ska vi gå vidare till nästa parodi? Ja det kan vi väl Nu har vi Tröttnat lite på den där kanadensaren tycker jag. För när är från Kanada, tror jag. Ja, det stämmer. Ja, det har faktiskt så. vi åkte från Kanada till England och får se en riktig hel yle ja, göra en film med namnet Johnny English. Mm. Och det här är bättre. Alltså, om. Eh, jag hade ingen, eh, ingen nostalgi till Austin Powers, men första Johnny English-filmen har jag så sjukt mycket nostalgi till. Den har jag, den har gått varm här hos mig kan jag säga. På VOS. alltså. Ja, alltså jag har, sett, jag, jag har sett det minst 30 gånger. Ja, Jag har nog sett Sönderbandet. Jag vet inte ens om vi är kvar vos Jag tror vi slängde våra VHSen, men någon gång. Men den, den, det är en sån film som faktiskt skulle kunna ha gått sönder om jag tittar på den. För den har jag sett så alltså sjukt mycket. Första alltså. Ja. För jag hade inte VOS när när tvåan kom. Det var bara Emanuel som hade det. Men jag. Jag. <laughs> Ja, jag ja, är inte stratt om det inte vore sant. <laughs> ja, exakt. ja <laughs> oh, fy fan. Nej, men det, nej, den tycker jag faktiskt är... Eh, ja, bättre. Än Austin Powers. Det tycker inte jag. Nej, inte jag heller. Ja, jag tycker den är såklart bättre. Jag tycker första Johnny Ingers tycker jag är... Rätt... Rätt... Extremt slätsruken. Jag ska inte säga att det är en dålig film, men den är ointressant och inte rolig och då har man ändå misslyckats om man vill göra en komedi tycker jag jag, jag tycker faktiskt att den är, den är väldigt rolig det kan ju vara att jag har extremt mycket nostalgi till den, men jag tycker den är ja, jag har ingen nostalgi till den här på det sättet nej, nej, nej, jag tycker den är den, den gör ändå också som Austin Powers sagt, men den gör det på, på ett lite annat sätt tycker jag märks att den är gjord av en britt och inte av en kanadik ja exakt, det är en annan typ av en annan typ av humor Uh, som passar mig mycket bättre för mm. jag tycker den här filmen är roligare och bättre driven håller mig engagerad, mycket mycket mer däremot exakt det som Rickard sa vill jag applicera på tvåan John English Re Reborn för den är extremt slätstruken mm. det är oj, då, tvärtom, den tyckte jag var mycket bättre Vad? Va? <skratt> ja, den gillade jag oj. faktiskt. den har ju inga skämt uh... Nu måste vi stanna på och Vi tar en fem minuter paus. <laughs> Vad är bättre? Vad är bättre i Reborn? Det har jag svårt att, svårt att säga. Det är, film, det är en film utan skämt. En parodi utan skämt Emil. En parodi utan skämt, kom ihåg det. Men mycket roligare än ettan. För mig har ettan inga skämt. Tvåan var den ganska kul. Va? Va etan har väl jättemånga skämt ju? Exakt. Nej, inga, som inga som flyger. Jag tycker det är skitroligt, till, liksom, bara för att ta ett exempel, när han ska landa på de där skydskraperna och landar fel och går in och tar droppställningen från en kille och pistolhotar ett helt med gamlingar. Det är liksom oh. roligare än mycket i, i Reborn. Liksom. Men Rebo Reborn har för första en story som faktiskt går att titta på, eh, tycker jag. Och som faktiskt var lite intressant. Och så... Nej, men det också många så här... Eh, roliga eh, roliga parodimoment som när man gör parodi på CR parkourjakten i till exempel. <laughs> ja, jo. Det finns ju. Ja. Det tycker jag faktiskt flög faktiskt bra för mig i alla fall. Det, det jag håller med om det är nog kanske den, det bästa momentet i, i filmen. Men det är fortfarande extremt långt, extremt långt ner om det hade varit på i första filmen. För alltså, Johnny English Reborn, jag kan räkna antalet skämt på en hand. Vad Har du 20 fingrar på din hand? Ja, om det, om det så hade varit 20 skämt så är det fortfarande <laughs> bara en tiondel av vad som är i första filmen. Ja. Det, alltså det var det som var problemet när jag tittade på John English Reborn. Jag blev ja, jätteoengagerad för det, det finns i stort sett inga... Ja, det finns väldigt lite humor och den är bara seg och långtråkig. Mm. Ja, det, det känns som att vi pratar om alltså, varandras filmer, då säger man allt du pratar om tycker jag passar in på första mm. Men så är humor. Det går inte att sätta fingret på vad som är kul och inte. Min grej med John Inlisch är att de är ju mer utpräglade actionfilmer än vad Austin Powers någonsin var egentligen. Mm. Och äh, det märks ut även Rowan Atkins han har en väldigt kärleksfull relation till, uh -huh. till äh, bondfilmerna. För han var ju mer som ändå inte man krediterar så svann inom att skriva manus och producera och allt det där. Men äh, jag vet inte det är inte riktigt humor för mig. Jag har lite svårt för Ron Atkinson i allmänhet. Jag är lite svårt att säga storheten av honom. Men det mest intressanta med de här två filmerna. Det är ju att Robert Wade och Neil Burby skriver Det är helt sjukt. Ja. Men ja. när de här är roliga så är de roliga. Men de har ingen helhet. Så att jag tappar snabbt intresse. Jag tror tvåan jag har sett en och en halv gång. Jag, menar, ja. jag vill... Ja. På tal om tvåan vill jag säga en sak som jag glömde säga. Och det är det att jag minns så väl när John English Reborn skulle, när den, när den kom. Och jag var på bio det året och jag såg trailen på bio och jag var så jävla taggad. Och så är det en skitfilm. <laughs> ja, jag såg den jag såg den för första gången för två veckor sedan så att jag hade inte sett den tidigare. Ja, okay. så, och det är ju för att jag tycker att första filmen är rätt dålig. Ja, ja jag... jag... Ja. Är svårt är det. Och sen en sak som eh, man kan jämföra lite eh, som jag tycker den här gör mycket bättre än Osin Powers också. Det är eh, komisk timing. De drar aldrig någonting för långt och skämten sitter väldigt väldigt mycket. Ja. Vi kan ta den där parkour grejen som du snackade om i Björn. Eh, de gör en grej av det men de slutar i rätt tid. I början på The Spy Me, när de gör den här eh, Jerry Springer grejen så bara fortsätter och fortsätter och fortsätter och fortsätter det, hur, hur länge som helst innan, efter det att de skämtet slutar vara kul och det var bara ett sådant exempel men jag tycker det är flera sådana grejer i Austin Powers där de, de drar ett skämt för långt och det är väl kanske med Mike Marys grej att han aldrig vet när han ska sluta <här> uh, och så gör de inte riktigt i John English-filmen i alla fall, där där kommer alltid någonting nytt, så de vet när de ska gå vidare från, från ett skämt. Det är ju helt olika typer av humorkultur, USA och England, det är ju rätt tydligt. Och John English filmen är ju också ganska så mycket mer grundad mm. än vad Austin Powers-filmerna någonsin var. Men här, John English är egentligen född ur idén att tänk om Bond var efterbliven. <laughs> det är, typ, ja, men det är ju, han ofta. är ju liksom... <laughs> för där är det ju en normal värld som är runt om men att John English är lite korkad. <laughs> han är ju den sämsta agenten de har och de blir tvungna att använda honom liksom. Det är ju hela grejen med John English men det är ju jag tycker det jag, jag håller med Emil faktiskt att det de vet allt, nästan alltid när de ska stanna liksom. Att de gör skämtet och sen är det klart liksom. För det är ju som när han uh... You're now entering the most secure location in the whole of England. Ja, exakt. Det är det enda skämtet som faktiskt flyger i filmen <laughs> Nej men sluta ja, men det är det. Jo, Och när han, kastar, när han kastar ut rocken genom fönstret Det är ju en sån där grej Det är en sån där grej som Bond gör Han kastar hatten mm. han, Ja det är väl hatten han kastar alltid Men då kastar han liksom sin, sin rock Och så ramlar den ut genom fönstret liksom. det, är mm. en sån, det är en bra parodi tycker jag. eller en bra liksom, grej att parodera tycker jag Och sen gör de samma saker i Born Fast med en katt istället Ja exakt jag tycker det också, jag, mm. Fast det är ju också mycket nostalgi som jag kanske inte tycker är jättekul nu. Men det är ju när han ska beskriva eh, skurken som inte finns. Och eh, så får han en jävla det med banan-r. Och det är så här: ut så ut du yes. Blir han så här, måste han ju hålla vid det. Så det tycker jag är ganska roligt att han står på sig liksom. Så... Ja, det är lite roligt. <laughs> ja, du ser det, ja, ja Jag tycker det finns hur många som helst som flyger i, i de, de filmerna. Eller i den filmen rättare sagt. Och jag gillar också John Malkovich faktiskt. Ja men. Det är också ett med problem. Jag har ju aldrig gillat han och jag tycker han är väldigt jobbig i den här filmen också. Överlag eller i... Va? Har du aldrig gillat honom överlag? Ja, överlag i vilken film jag än pratar om. Jag kan väl tycka att överlag är inte jag någon stort fan av honom men jag tycker att han är helt rätt i den här filmen. Ja. Han känns väldigt bra som hysterisk statusfixerad liksom skurk. Vilket jag gillar. Vi kan ju flagga för det att det kommer en tredje Johnny English-film nu i höst. Just det. Mm. Just det. Så har ni inte sett dem sen tidigare så är det ett perfekt, perfekt tillfälle att ha ett litet Johnny english maraton och ladda upp inför den tredje filmen. Mm. Mm. Och se den första filmen i alla fall. Nej, den andra filmen. Fan. <laughs> Men, jag tycker det är intressant, den aspekten att, att författarna till Bond-filmerna gör Rätt stora bondparodier Och ändå så funkar de inte Jag vet, det är inte obekvämt, Kanske, men det är märkligt ja. ja, visst är det märkligt Ska vi åka från Storbritannien till Frankrike? Åh, oh, ja Men innan vi kliver av planet I Frankri Frankrike så tänkte jag Att jag kan ju köra lite kort bakgrund Bara till de här filmerna För de är inte riktigt lika kända som, som De andra som vi har snackat om tidigare För det vi ska snacka om är OSS 117 Eh, som alltså är en fransk agent vid namn Hubert Bonisseur de la Bath, eller något sånt. Eh, som från början faktiskt var franska seriösa spionfilmer som kom under 50- och 60-talet. Men sen så... Ja, så de var ju egentligen, egentligen före Bond, både mm. inom bok och film. Eh, och sen så då under 2006 så kom det då en film, men den här gången så valde man att göra en komedi. Och den heter Kyron Nest of Spies på engelska och sen kom det även en uppföljare med namnet Lost in Rio. Eh, och eh, ja, jag har sett de här två filmerna i alla fall. Mm, mm det har jag faktiskt också gjort det. Ja, jag men Inte jag. Har du sett eh, har bägge i månader? Jag har gjort. Grymt. Det jag är förvånad över är att jag inte har sett dem tidigare. <laughs> för att de är ju som de är som jord för en bontfän egentligen. Ja. Eh... För att jag tycker att de håller väldigt... Eh, ja, de också balanserar på rätt nivå. De parodierar spionfilmsgenren lite som helhet. Och lite, han, han, ska, han är ju en Bond-liknande karaktär, även om man inte är Bond. Men det, det är ändå hela estetiken kring det som, som är väldigt härlig på något sätt. Ja, det, det känns ju som att de har inspirerats en hel del av, av Connerys, Connerys Bond. Mm. fast väldigt fransk <laughs> väldigt, väldigt fransk väldigt, väldigt fransk han är ju extremt patriotisk ja, de har till och med ett sånt utbyte när han glider omkring och en, en karaktär säger, ja oh, du är väldigt fransk tack <laughs> ja det är väldigt roligt alltså. <laughs> men vad är världens leende? Merci. Ja, det är väldigt roligt Nej, men, Jag har också sett bägge två Jag är också lite förvånad av att inte sett den tidigare Och väldigt fördervad av att jag inte gjort det För första filmen är Alltså den är den är helt fantastisk Ja, den är Den är, den är, den är helt underbar den, den landar väldigt, väldigt rätt Väldigt, väldigt ofta mm. ja. Och det är ju mycket Tack vare Jean Dujardin som spelar huvudrollen Ja, verkligen mm. Han har en fantastisk karisma. Ja, mmm, väl överlägsen karisma. Han har ju karisma i överflöd. Ja, nej men det det delsen säger det, han han gör det extremt mycket. Alltså, han har en sån enorm utstrålning och charm. Men sen säger även hur funkar helt perfekt. Men sen är det också en till grej och att filmen är den är så här, den är så snygg och atmosfärisk. Men den är ju den är ju gjord med 60 talsbondfilmerna i åtanke om man ser estetiken. Ja, inte Ja, inte första. Första är ju 50-talet och andra är 60-talet. Ja, men ändå estetiken att de är där väldigt färgrika det, det är liksom det är som att de de har till och med använt back projection mm. ja. för att det ska påminna om det. Den, det är det, ja, det, det gjort med otroligt mycket kärlek mot den eran. Ja. Liksom. ja, första filmen är ju lite, det är ändå lite Doctor No-känsla. Ja, men alltså de här filmerna är helt fantastiska. Första filmen särskilt. Ja, framförallt första. Fram ja, men andra, den, den är, även den är bra. Men den håller inte i samma nivå. Även där är det ett problem att de... Ja, de drar ut på lite saker för mycket tycker jag. Och de, de fokuserar mer på sig själva än vad de fokuserar på i början. Där det var en del parodi, men det var som en egen berättelse. Här är för mycket. Vad som funkar i första filmen struvar upp till hundra i den andra filmen. Men första filmen... Den rider ju på att alla gör den här filmen med kärlek. Helt Och att alla är inne på samma bana. Liksom. Um, så att jag såg båda för rätt länge sedan. Visst det var typ ett år sedan. Men, uh, men jag, jag, jag, jag kommer ändå hård väldigt mycket från dem. Just färgerna, atmosfären skådespeleriet, humor. Och i det, ja, det vissa ställen de går lite till överdrift kanske. Men... Uh, på det stora hela så är det här utmärkta bondparodier parodier och det jag liksom klagar på är både när vi snackade om John English och Austin Powers, det är, är fixat här. För här faller nästan allt rätt Ut, utan alltså. att vara en parodi för mycket utan det är, det är även en det är egna filmer. Men det är väl egentligen mer komedi kan man väl säga? ja det är ju komedier rakt igenom yes. men det faller ändå rätt. Ja, men sen också för att, Det är inte några regelrätta bondparodier, utan det är snarare parodier på europeiska spionfilmer. Mm. Mm. Och eh, kanske, kanske lite extra då de gamla OSS-filmerna, även om jag inte har sett dem. Jag kan tänka mig det i alla fall. Mm. Men, eh, nej, men jag håller med. Första filmen är ju helt briljant. Andra filmen tycker jag tappar en hel del. Men den är ändå. Alltså, man, man tar sig igenom den ganska lätt och man skrattar lite. Det jag stämmer lite på där. För de fortsätter att spela på en hel del Av det som de gjorde i första filmen Fast de gör det mycket, mycket sämre För mycket av humon kommer från Att han går runt och är väldigt Ja, väldigt fransk <laughs> Och liksom är Fra, Frankrike är bäst och sen så har han ingen koll på Sin omvärld, han, han har ingen koll på Religion och kultur och allting Och i första filmen, bara för att ta ett exempel På varför det gör så mycket bättre där det, Då är det ju en Nu kommer jag inte ihåg vad det heter, men det är Bönutrop eh, Och ja. personen som står där <laughs> Eh, men jag, den personen, jag kommer inte ihåg vad, vad den, eh, han kallas för Men skitsamma, det behöver neutrop i alla fall Och så vaknar han och blir förbannad Och så går han och ska få honom att hålla käften mm. eh, Och sen så går han tillbaka, tillbaka och lägger sig Och i andra filmen, då är det i stort sett bara Att han går bara runt och säger fördomar Helt utan någon form av setup eller någonting Och då blir det bara tråkigt mm. Ja men det är just det Och det, det. det jag kände också att i första filmen så är det Ändå ganska snyggt nyanserat Med hans eh, diverse Rasistiska påhop på olika sätt ja. Och sexism och grejer mm. Och i andra filmen så ja, Som du ofta blir i där Så drar de upp det på max Och så blir det bara så här. Ja. Hur mycket som helst I första filmen när de står, när de står och tittar ut över Suez-kanal eh, bara jag kan, äh, Vilken fantastisk kultur ni har Jag kan inte förstå att de lyckades bygga det för 4000 år sedan <laughs> <laughs> ja Men det är just kontrasten i att det här, huvudrollen är någon som är väldigt snygg Han ser ut att vara världsvan, han ser ut att kunna det mesta om allting Och sen öppnar han munnen och så är han en idiot även han Och det är så den här vändningen de lyckas på med bond som är väldigt snygg Och allt, allt, de här dumma karaktärerna gör dumma grejer i en väldigt vacker miljö i övrigt Och det är en kontrast som ofta brukar funka i filmer Och här spelar de upp det väldigt stort och jag gillar hela den här, här... fram och tillbaka som är mellan egentligen allas Att Den ena säger någonting, den andra hugger tillbaka. Och så bara håller det på. Och det är en väldigt rappfilm. Det är bra dialog. Även fast den är på fransk. Jag inte förstår allt vad de säger, givetvis. Men att det är... Och det är liksom, det högt tempo. Den stannar aldrig upp. Och när den väl stannar upp så är det väldigt logiskt att den stannar upp. Jag minns mm. särskilt en scen i första filmen när han är inne om det är kanske eller restaurangen och han börjar spela och så har han på sig en fes på huvudet och så hoppar han runt och sjunger och håller på <laughs> <Va>? <laughs> håller på i flera minuter och jag bara sitter där helt förundrad och sen bara rycka med i, i det med det hela ja ändå är det så ja, ro, ja det är ju roligt också, som, också en del av hans enorma självgoda franskhet är att som tack så går han runt och delar ut kort på den franska presidenten <laughs> just det <laughs> Alltså bara här, det här, jag vill inte ha det här. Mm. Ja. Ja. Det, det tycker i och för sig funkar i andra filmen. När han går runt och snackar om Charles de Gaulle hela tiden. Det tycker jag är underbart. Ja, det kanske. Jag, jag minns inte lika mycket från tvåan. Fast det inte var så länge sedan jag såg den. Men... Nej. Ja, det, jag tror man har tvåan överhuvudtaget och story. För det, är mest, det känns som att, det bara är, att vi ska ha lite onda gubbar. Vi kör lite nazis och sen känns så... Ja, det är de hela kineserna som återkommer ja. hela tiden. Det är situationer staplade på varandra egentligen utan... Och det som är sjukt fascinerande att det är ju exakt samma crew. Allt är exakt likadant. Och så gick de och sen gjorde The Artist. Och bara, bara, bara drog in Oscars. Mm. Det är exakt samma gäng som har gjort de här. Ja. Det är det är rätt. Det är intressant att de de gillar att hylla filmgenre. Det är öppenbart i alla fall. Ja, och då kan man ändå, då, då, när, man, när man läser det eller hör det så förstår man ändå att det är bra folk som har gjort de här filmerna. Och det är därför de är så otroligt snygga också. Det är artister som inte vet, vann i princip allt på Ostrasgalan 2012. Det är en mm. stumfilm i svartvitt som gör en hyllning till hela stumfilmsgenren och 20-talet i USA. Mm. Superhyllad och jäkligt underhållande faktiskt. Det rekommenderas också. Och en fransk film går och vinner äh, bästa film. Det... Mm. Ja, när har det hänt? Det är inte så ofta en äh, icke-amerikansk film vinner. Nej, sist tror jag var innan dess var det något... 83 då var det Inmar Bergman som vann äh... ja. men då vann han inte ens för bästa film han får för bästa regissör, men ändå. Ja, men också det är liksom samma skådespelare i filmen filmerna också. Det är, ja. är Anjan du Chardin som är huvudrollen i The Artist också. Även det är otroligt skärmigt. Ja, han mm. ja, hans jävla tangorabatt alltså, Det är så mycket som sitter fint alltså. Och när han tänker Det, det handlar ju om en eh, han, han ska åka och utreda varför Hans kollega, har hans kollega och vänner försvunnit Det är det du går ut på mm. Och så tänker han tillbaka på deras fina stunder Tillsammans Åh, oh, det är så fantastiskt Och sen <laughs> den twisten på slutet Vi ja, ska inte avslöja twisten Men har ni inte har, Det ni måste se i alla fall, först, i alla fall första, ja. båda gör det. <laughs> men, men speciellt första. Oh, nej, men alltså det, här, det här är en film som man bara skulle kunna prata och rabbla upp som man tycker är roliga. Och då är det ändå fransk, jag menar fransmännen som historiskt sett har föraktat britterna. Lyckas göra den hittills bästa bombparodin, det är också lite ja. intressant. Fast det är väl det att det inte riktigt är en bombparodi heller? Nej, i och för sig. Om man kan Det mäter mer en spion, spionfilmsparodi överlag. Ja. Men vad har vi mer sett för parodi? Ja, ska vi ta Operation Kid Brother? Också? När vi ändå är igång. Gör så. Ja, jag, Och. Du lyckades se klart än ens. Eh, nej, gjorde jag inte. Hur, hur långt kom du? Nej, jag kom en halvtimme. sen kom ja. jag upp. Jag, jag kom lite längre i så fall. Jag såg 45 minuter ungefär och såg att det var lite drygt en timme kvar. Jag tänkte det är helt omöjligt. <laughs> berätta, berätta för oss vad Operation Kid Brother är för någonting. Ja, det är väl kanske den mest ökända parodin, i alla fall kanske i våra kretsar. Det i alla fall. Den kom 66-67 och den har med ett väldigt gediget cast. Den har Bernard Lee som chef för mi Den har Louis Maxwell som hans sekreterare. Den har Anthony Dawson som styrk. Den har Adolf Kelley som styrk. Båda har såklart spelat styrkar i Dorton no, Hope respektive Thunderball. Och det sjukaste av allt, huvudrollen spelas av Neil Connery. Sean Connerys lillebror. <laughs> och okay, faktum, jag har då glömt den. Vadå? Vem då? Daniela Bianchi. Daniela, B just. just det. Ja, men det är så märkligt. och Det är som, liksom Neil Connery fick rollen för att han. Han blev av med sitt jobb som tartläggare i Skottland. Och han rörde upp det till en jävla cirkus. Han var med på radio. Och en dag hörde Terence Young honom på radio och ringde upp sin producentvän som var på väg att göra en bondparodi och sa: Det finns en tjej som heter Neil Connery, som är lillebror till Sean Connery. Han är exakt samma rust som sin storebror Du borde lyssna på honom Så hon lyssnar på en radiointervju och sa Ja men vi får, får tal på honom Problemet är att Neil Connery var inte en skådis Och aldrig varit en skådis. Men det bryr de sig inte om Utan han ser lite ut som Connery tror äldre Han mm. ser ut som en plastikopererad vaksdocka Av Sean Connery ja. Ja. Och de slänger in honom med den här Ändå hyfsat Stora film Med stora namn Och de gör den i Italien och de åker runt i världen Och spelar in den och han kan ju inte skådespelas ur den garderoben, utan han är ju totalt värdelös. <laughs> alltså. Och det är en Murkånen som har gjort musiken också. Ja, Helt. och filmens premiss det är att alla agenter är antingen ute på uppdrag eller dött. Jag förstod inte vilket av det, för det framgår inte riktigt. Och den enda de kan få tag på det är deras huragent deras, uh, hur James Bonds lillebror. Och han heter Neil Connery. Han heter, Neil, Conner han heter Connery Neil Connery i filmen. <laughs> är så ja, och han är plastikkirurg Och han kastas in i det här jättemärkliga av händelser. Och jag kan inte förklara mer av handlingen så. För efter det, det är typ filmens första tio minuter då, zonade jag ut. Men, ja. Men det där är en film som man faktiskt skulle vilja se i hyfsad kvalitet som, och med textning så man kan få... För att ja, vi hittade någon kassastreaming streaming-grej där. Alltså det, det går inte att se en film på det sättet. Det är... Nej, de hade dessutom klippt bort all musik av Ennio Morricone av någon anledning och lagt in John Barry-musik. Den som blev upp streamen alltså. Oh, herregud alltså. Och, ja. Vad <laughs> ska man säga mer? Har du någon tanke, Nej, jag vet, jag vet inte. Det var bara så alltså inledningsvis så var det ändå så här man, man, man blir lite glad när man får se de här ansikterna, skådespelarna som man så sällan annars får se när eh, eller Bianchi dyker upp och eh, Adolfo Adolfo Cheli ja det, det är ändå så här det känns <laughs> lite mysigt oh. men sen när man börjar inse att Fan, vad han, det här handlar inte om någonting Det är då, det är inte kul längre alltså. <laughs> Nej. Och det, men det, det går inte att fokusera på såna dåliga dålig stream heller. Det, bara det är ju svårt och där har man lagt musik över dialog så att det knappt hörs också ja, exakt. Ja, var väldigt märkligt men det säger ju en hel del om hur potent Bond-serien var på 60-talet att de kan de slänger in Sean Connors lillebror och bara... bara för att han är Sean Connors lillebror Ja, det döper inte ens om Karaktären utan bara kör på att han inte är Neil Connors lillebror ja. Och det är lite som vad filmen går ut på Och den gick ju ändå hyfsat bra på vissa ställen I Sverige fick du till och med en, en eget, Ett eget namn Operation Lillebrorsan Ja, exakt <laughs> Ja, det är märkligt alltså Jag vill faktiskt se den här Jag har inga förväntningar överhuvudtaget men jag vill se den Enbart på grund av casten Ja Jo. Ja exakt Så att eh, ja, Om någon har sett den eller vet Något bra sätt att få tag på den Så skriv till tid för podd Ja gör gärna det Det vore ju väldigt kul Den finns väl på Amazon hörde jag ja. att köpa Men det är ju förordran om man vill Jaha. Om man vill lägga ut Vad det nu kostar 200 spänn för en version som kan vara Lika dålig som den vi kollade på På Youtube Ja Vi får dela på det helt enkelt Ja. Så får vi en kopia som vi får passa runt Det är ju perfekt Skicka upp det Östersund ja, Nej, dit ska det ju inte Du får ju få vara hit Nej då Det enda jag tänkte på och med Från den här filmen, det var att Rent visuellt så är den ju väldigt lik Casino Real, från samma år Ja, det är den faktiskt samma alltså, Det jag skulle jag fråga Visst, den är från 67 också, eller hur? Ja, 66 eller 67. Ja, men det är ju en, en, en kuriosa film. alltså Helt klart. Uh, ja, är det någon som har sett någon mer film? Ja, jag har bränt på med grejer där. Alltså. <går> Berätta för oss vad du har sett för film. Ja, jag var ju, först, jag var ju tvungen att uh, gå tillbaka till... Det här det var en nostalgitripp för mig. Spy Hard med Leslie Nielsen. Just det och fan i mig om den inte håller än idag alltså. jag ville se den jag, jag fick tyvärr inte tillfälle att se den men jag, den film jag vill se enbart på grund av Leslie Nielsen. den eh, ja men det, Leslie Nielsen han, han tar ju också alla skämt lite för långt även i den här filmen men det är ändå med lite mycket som eh, landar hyfsat rätt i alla fall det bästa med den här filmen det är titelsekvensen uh -huh. som är en parodi på är det någon som har sett den här filmen? Nej. Nej det är det. Länge sedan. Tittelsekvensen är en parodi på Thunderball-tittelsekvensen. Oh. Och det är Weird Al Jankovic som sjunger låten. Uh -huh. Och det är klockrent så inåt av helvetet. <laughs> Dels är låten typ bra. Oj, ja. Oj. Ja, faktiskt. Och de gör till och med en parodi på sista tonen i Thunderball- att man håller ut den så länge att huvudet sprängs. Bara det är roligt. Ja, det är kul. Eh, och, och så är det ju silhuetter då som, det, det är ju typ Thunderball-sekvensen, det är dykare som, och så är det olika färger. Men så är det ju tjocka tjejer som simmar istället för smala design. och hundar som simmar runt och det är ju för jävla bra. Eh så det, det finns faktiskt väldigt mycket ro, roligt i den här filmen oh, Bill Conti har gjort musiken till den ja oh, bara det oh, det är ju fantastiskt då förstår jag varför du gillar den Ja. Oj, oj. nej men Leslie Nielsen är ju ofta rolig och det här var ju den kom väl 96 eller något så det är ju ändå när han fortfarande höll lite, <laughs> jag såg att, lite klass jag, såg, jag kollade rolllistan lite snabbt, jag såg att Ray Charles spelar bus Driver. det är <laughs> fantastiskt roligt ju för er som inte vet det att han är blind alltså. Ja. eller han är död nu men han då, var blind när han så nu är han både blöd och... blöd blöd <laughs> oj oj oj eh, ja, vad, vad ska man säga mer om den här alltså det är ju inte eh, Leslie spelar en amerikansk agent som inte är det är inte heller han är inte James Bond men mycket i är ju James mm. i skurken och och lite grejer som händer. Sådär. Mm. Så att, ja, det, ja, okej, det kan vara någon strategi för mig som gör att jag är ju rädd att om jag säger att Emil ska se den här så kommer han åka hem och lön mig sen för den är strålande. <laughs> men, ja. <laughs> men jag tycker den håller ganska bra faktiskt. Ja, men Så slänger jag. Det är ändå Leslie Nielsen så det borde, borde hålla någon kvalitet kan jag tycka. Ja, men exakt. Men det är inte så mycket att diskutera om inte ni har sett den. Är någon? Sen såg jag Spy också. Ja, Spy. Tänkte, det är den från 2015. Med... Ja, Melissa McCarthy. Ja, jag tänkte, tänkte ta upp den, men jag orkade inte. Ja, jag tyckte att den var helt okej. Okay. <laughs> jag orkar inte. Det, det jag slogs av först med den är att musiken är så jävla mycket Arnold. alltså. Mhm. Mm Alltså det är verkligen det är som att de har copy-pastat hans musik nästan. Uh -huh. De har verkligen tagit Arnold Sound och slängt in i hela den här filmen. <laughs> ja. uh, och det vittnar jag om hur viktig musiken är. Ja. Men det ska vi inte prata om. <laughs> Nej. Uh, ja, men jag, tycker, ja, jag tycker den här var helt okej okay, faktiskt. Problemet är dock att den är två timmar och tio ja, minuter lång. Exakt. Och en, en komedi och parodi får inte vara så lång. Det är bara... Särskilt inte när den har någon egen handling heller på det sättet. Eller snarare där handlingen är handlingen så förutsägbar att när du ser första scenen vet hur den kommer sluta. Ja, nej, men jag, jag har inte heller sett den. Men jag blev lite småtaggad på den därför att den, den fick ändå ganska bra ja, men i alla fall hyfsade recensioner. Mm. Men sen så jag var absolut inte taggad på den när den kom. För trailern tyckte jag var nej, den gick inte alls igång på. Och sen just den i över två timmar. För jag funderade på om jag skulle den inför den här podden. Vad är fan heller. Jag tänker inte lägga två timmar på att från för en podd. Nej, men grejen är det är ju typ samma gäng som gör den här filmen som gör alla de andra amerikanska komedierna. Dåligt exempel, men typ senaste Ghostbusters. Det är liksom det samma typ av humor i alla de här filmerna som gör att har man sett en, då har man i princip sett alla. Det är den här Saturday Night Live-humorn där alla improviserar lite, men inte för mycket och så hålls de för ramarna av en förutsägbar handling. Och det är så trött på. Så att den här filmen, det var som jag tittar på den och sen stängde av den sen min säng från den. Jag minns att Björn Gustafsson är med. Han blev dock... Ja, det... ja, hur, stor, hur stor roll har Björn Gustafsson? För det var ju, det känns som att bara en sån här typisk svensk mediegrej att... Ja, men... En svensk godis med på ett hörn i en halv sekund. Då måste det vara på varje löp. Så han är med varken mer eller mindre? Ja, typ... Han är med i... Ja, en kvart av Man filmen. Man kan jämföra honom med Olara pass i Stryffold. Fast mindre betydelsefull. Ja. ja. Mm. Och han var ju inte så kul heller. Nej, Nej verkligen inte. <laughs> eh, vad heter han nu då? Som spelar Bond-likta karaktären. Jude, Jude Law. Mm. Det var i den aspekten som jag tyckte funkade bäst av filmen. Han är... Ja... Yfsat kul I den typen av roll då. Mm. Sen tycker jag med Melissa McCarthy är ganska kul Men det blir för mycket med över två timmar Ja Med henne Ja, ja Jag kan tänka mig det <laughs> Ja då, Jag har en fråga till er Är det någon av er som har sett eh, Avsnitt två av, i säsong åtta Av The Simpsons Ja Ja. Jajamensan. Med eh, avsnittsnamnet You only move twice Mm. Mm. det vet jag att jag såg innan jag såg första bondfilmen på riktigt det var men det är roligt det är jag gjort så här träffsäkert men det är så, här, det, det är så bra grej liksom okej, okay, den typiska bondskurken. den grejen man tänk, liksom, tänker på är var, var får han all sin personal ifrån? och det är ju så här han de får dem ja det är väldigt, väldigt roligt faktiskt lätt lurat killer från de små städerna i USA. Ja. Liksom. Sen i, I den låten de har under så alltså sjunger den om gratis semester och alla förmåner man får. Just det. Det var fan riktigt länge sedan jag hörde den låten. Alltså. Uh. Jag, minns att jag, tyckte det var, jag minns att det var också det där, tidigt i mitt bonnetröst jag såg den. Den parodin. Ja. Uh. Nej, men jag, jag har ju ja, sett en massa gånger och kollat om den nu inför podden. 22 minuter kan jag faktiskt lägga på att förbereda mig. Ja det är ju bra. Det. Och, nej, men det här är ju för de, för de som gillar gillar Simpsons så är det här guld och det här var ju innan Simpsons började spåra ur totalt. Säsong mm. 8 är väl en av de sista få säsongerna som faktiskt höll måttet. Ni som kan er Simpsons stora vet ju att Simpsons dog i säsong två, avsnitt nio. Men eh, det ska vi inte pratar om nu... Det får bli en annan podd. <laughs> det får bli en annan podd. Eh, så det här, det här är bra. Det här är ändå slutet på Simpsons guld era och de gör ett, en, ja, men en riktigt bra mm. eh, Ja, varken, varken mer eller mindre. Det finns många gag som funkar och det är... Ja. Det är bra. Och bra, bra musik på slutet. Ja, att, <laughs> att, bond dö, att Bond dör i avsnittet. Ja, faktiskt. Jag tycker det var så jävla... Det var lite bisarrt att se den när man inte riktigt visste vad Bond var än. Och så såg man det där och tänkte... Jaha. Man blir så här: Homer lägger krokben för, för bomb när man ska fly. Nej, jag har, det här, jag har det här. Det är lugnt. du beställer något i dem och jag automat liksom. Det är väldigt roligt. Oh, det, är, det, är, det, är skön, det är en riktigt skön twist på det. Jag gillar det. Att bomb inte lyckas. Oh, if you could kill someone on the way out, That would be, be very helpful. Ja, <laughs> exakt. Och även där, liksom, de, de kör bredax, breddialekt och uh, smoking såklart. Mm. Ja, exakt. Men det här funkar också för att de tar en viss aspekt i Bond-serien och bara kör på den. I det här fallet styrken och hans handlangare. Och de bara gasar på med det. Mm. Givetvis så är också låten på slutet parodi på Goldfinger. Just det. Ja. Och så har vi Johannes Brost. Mm. <laughs> ja, Johannes Brost i jönsson mm. ja. Kanskeliggande dyker upp igen. Ja. Minst att jag tyckte han var jätteobehållig när han var liten. Han är ju lite obehaglig. Ja. Alltså även Johannes Brost lite generellt. Ja, exakt. Nu ska vi inte tala illa om någon som har dött precis. Nej, han är fantastisk skådespelare. Vila i frid. Ja, nej men det är ju... Den rekommenderar jag er att se. Det är ju verkligen. Han har metalltänder, han har bakat kammar, Inte för att det är signifikativt, kanske för en <laughs> men. Nej. Ja, men... Och så har han en... Han har en metallklor vad som händer eller en hand kanske vad? Han, metall... han har metall metallarm som man kan stoppa i saker i, en kniv, en maskineriverk. Ja, han har en Swiss Army knife med ett ja, en pistol i typ, ja, nästan kr krok och kan också. göra allt. Ja. Som typ ett emaljöga. Ja. Så den rekommenderar jag faktiskt. Ja, Nej, men jag miss också någon som är väldigt väldigt läskig. Och sen nu när man nu när man ser det igen så känns det bara så jag vet inte. Uh... Icke skräcken jagande. Ja, ic icke skräcken jagande men sen också att det är Jönsson ligger. Ja, men det är ju det är ju liksom här, det blir så konstigt när man liksom har såna ena ena delen av filmen är liksom Ulf Brumberg och Björn Gustafsson är just Ekman och Birgitta Andersson och dem. Och sen så är det liksom en läskig Johannes Brost på andra sidan. Det blir så här kontrasternas kontrast liksom. För mm. kort kostym på vanheden Och brost som är läskig liksom. Det känns inte som att det ska funka Men det gör det ändå men det gör det. Och hans eh, ja. Kumpan Manfred som han heter Helt eh, ointressant karaktär Som också gör det mindre Man... läskigt Vad heter ju hennes där? Manfred Nej, Men Manfred är ju Ja det kanske är brostkaraktär fått... Det andra är väl typ biffen Eller är det inte det men det ska ju vara Weyron Holmberg egentligen. Fast det är väl också uh, uppenbart att de har kört på uh, Sandor också. Ja, det är sant. Han heter järnarmen. <laughs> ja, just det. <laughs> ja, Manfred är väl den andra va? Mm. Jag tror för övrigt att om någon skulle kunna göra en bondparodi och göra det bra så är det Quentin Tarantino. Han har ju länge sagt att han vill göra eller han vill ha gjort en Bondfilm för att han älskar Bond och allting. Jag trodde du skulle säga, du skulle säga Mikael Ekman först som gjorde Jöns och filmen. filmerna. Mikael Ekman? Herregud alltså. Nej ja, men Talentino tror jag att det ha lyckats. Han är duktig på att härma genrar och liksom gör någonting eget med det. Ja. Det känns kanske inte helt otroligt. Det är sant. Då får vi däremot inte en Titan och 30 film. Nej. 4,50. Typ. Ja då blir det långt. Ja, oh, herregud Vad har vi mer för svenska Bondparodi? Ja, det är ju hip hipp eh, <skratt> Musikal, <skratt> musikal från, sista, oh. från första säsongen Den är fantastisk ja, Den är riktigt bra ja, ja. Den är faktiskt rolig Men det är ju för att de ja, De är sjuka i huvudet liksom. Ja, de slänger ut en Plånga i Jordland Som man lyssnar på vår podd att han kan gärna han kan gärna göra en Bond-parodi. Då är i alla fall vidare att och på honom. Uh -huh. Ja, det är. Han är ju ett utsträdat Bond-fan. Men han har ju gjort... Ja, för han har, han har gjort någon parodi på Blåfeldt på några fisch i alla fall. På någon av hans uh, shower. Mm -hmm. shower. Jag vet också att det var mm. typ Melodifestivalen 2006. Då hade de som typ inledning på varje deltävling och finalen en, en parodi. En, en liksom, som de alltid eller ofta har i Melodifestivalen en eh, story som avslutas i finalen och eh, då var det Christian Lok som ledde programmet och han var Bond och skurken var Lasse Berghagen och han satt och klappade Teddybjörnen Fredriksson istället för en katt men jag tycker det var, det var faktiskt ganska roligt Ja, det, ja det, den, den får ni gärna kolla upp jag tror det var 2006 ja. eller nåt. Då kan vi väl ta och börja runda av Och då tycker jag att alla får avsluta med att säga Sin favoritbondparody Så Ja, Otto Börjar du? Jag säger första John English För jag har inte sett OSS-filmerna Av dem jag har sett så tycker jag den är bäst mm. Jag ah, Antingen första John English Eller första OSS Ja ah, Men jag säger nog första OSS det är bra. Pan. Blanda upp lite. Måste, ja, men de är bägge två fantastiska. Mm. Emanuel? Jag har, lite, alltså jag har lite svårt för bondparodier i stort. Eh, eftersom att hittills har inte sett någon bondparodi som verkligen har suttit bond på rätt sätt och gjort det på ett bra vis. Men av dem jag har sett så är det väl OSS första av, den, första av dem. Då. Eh, jag, också lite, jag, jag tycker eh, både första OSS och första Austin Powers de gör helt olika saker för mig, men jag har lika kul åt båda. Underbart. Fint. Då ska vi ta och inleda med att tacka ni som har lyssnat på ännu ett succéavsnitt av Tid för podd. <laughs> jag vet inte, tusan om det här blev ett succéavsnitt. Alltså. Följer ni oss inte på Facebook, Instagram och Twitter så gör det. Mm. Eh, och sen så när ni ändå är ute på The Interwebs så kan ni ta och eh, titta förbi Agent 07.nu och From Sweden with Love som vi också får ta och tacka. Och tack till Anton som klipper podden givetvis. Mm. Underbart jobb. Och Lars logotyp. Och Lars logotyp. Alla mm. ska tackas. Alla ska eh. Jag får tacka er ja. för att ni är med i podden. Jag vill tacka dig Emil mm -hmm. mm. Jag brukar också tacka mig själv ganska Det är bra Jag har mjukhet Fint det Du kör som OSS Exakt Du är väldigt emilsk Du är väldigt närkisk Det är bra Det är bra, det är bra. Det är bra. Ja. Men eh, ni får eh, ha det så bra så länge Så är vi tillbaka om eh, två veckor Med ett nytt rikande färskt avsnitt Så då hörs vi då Qingeling. Tack och godnatt